בעזרת השם נעשה ונצליח, בזכות רבנו הקדוש, בזכות רבי נתן, ספר ימי מוארנת. הקדמה אמר מעתיק ידוע מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ואמרו עוד גדול התלמוד שמביא לידי מעשה והנה בכלל תורתנו הקדושה יש גופי תורה שהן כל ההלכות שמבארים כל מצוות התורה ומוריד לנו את הדרך אשר נלך בו. ויש גם כן סיפורי התורה שהן פרשיות הרבה שבספר בראשית, שמות וכולי. וכן בכל תנ"ך ותורה שבעל פה יש בהם גם כן שני אופנים הנ"ל. והנה מצינו שהתחלת התורה הקדושה הוא די כמהסיפורים הקדושים. ועל דרך שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם וכולי אלא משום כוח מעשיו הגיד לעמו וכולי ועל פי פשוטו גם כן כי כשם שאף על פי שעיקר תכלית לימוד התורה הוא המעשה הטוב אף על פי כן גדול תלמוד שמביא לידי מעשה כמו כן גדולים מעשה השם וגדול כוח הסיפורים שבתורה, כי מלבד תעלומות חוכמה וסתרי תורה אשר נעלם בהם, כמבואר הרבה בזה בזוהר הקדוש, מלבד זה גם על פי פשוטו הם עיקר יסוד תורתנו הקדושה. כי על ידם נתחזק ונתעורר לב האדם ברשפי אש הלב עתיה, ללמוד התורה ולהגות ביומם ולילה, ולקיים ככל הכתוב בה, ולהאמין בכל סודותיה. שמבחינת הנסתרות להשם אלוקינו. מאחר שרואה ולומד כל סדר מעשה בראשית וסדר כל התולדות, מאדם עד נוח ומנוח עד אברהם וכולי וכולי, עד שיצאו ממצרים וכולי, ואכלו את המן ארבעים שנה וזכו לקבלת התורה וכולי, עד שנכנסו וכולי. על ידי כל זה נתעורר לב האדם ללמוד התורה ולקיים התורה. וכן בתורה שבעל פה מצינו כיוצא בזה. כי יש בה הלכות ואגדות. ואמרו אבותינו זיכרונם לברכה בספרי פרשת עקב, ולדבקה בו, דורשי רשומות אמרו, רצונך שתכיר את מי שאמר והיה העולם, למד אגדה, שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא ומדבק בדרכיו. וכן אמרו במכילתא פרשת בשלח, והישר בעיניו תעשה, אלו הגדות משובחות. הנשמעות באוזני כל אדם. ואמרו בתנא דווה אליהו פרק ב' בכל הארץ יצא קווהם אלו האגדות שמקדשין שמו הגדול בהן. וכן עוד הפליגו אבותינו זכרונם לברכה במקומות רבה בעניין לימוד האגדות שבתורה. והכל מפני שהם ממשיכים לב האדם ומעוררים אותו לעבודתו ידבח ולקיים התורה. והנה בכל דור ודור עיקר לימוד התורה וקיום התורה וקיום כל קדושת ישראל הכל הוא רק על ידי חכמי הדור שהם הצדיקים הגדולים שבכל דור. וכן שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה ואף גם זאת וכו' לא מאסתים בימי כסדים שהעמדתי להם דניאל וכו' ולא גאלתים בימי אבנים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וכו' להפר בריתי איתם וכו' שהעמדתי להם בית רבי וחכמי דורות וכו'. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכם, כמה טיפשיי וכו', דקאי ממיקם מספר תורה, ולקאי ממיקם מעצור ומרבנן וכו'. והנה בעניין הצדיקים יש גם כן שני בחינות הנ"ל, כי מלבד החידושי תורה הנפלאים שמתגלים על ידם, שמביאים את האדם לידי מעשה וקיום התורה, אלא אף גם הסיפורים הקדושים שמספרים מהם, יש בהם כוח גדול לעורר לב האדם על עבודתו ידבח, וללמוד החידושי תורה שלהם ולקיימם באמת ובתמים כרצונו ידבח. והנה סמוך לדורותינו אלה, בעקבות משיחא ממש, חמל עלינו השם יתברך ושלח לנו מושיע ורב, עייר וקדיש, נחית מן שמאיה, נחל נובע מכור חוכמה, אור האורות, ורבינו הקדוש וכו'. בעל המחבר ספר ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות וכו'. הוא הפליל לעשות להאיר עיני כל ישראל בחידושי תורתו וסיכותיו וסיפוריו וענייניו, כמבואר הרבה מזה בספריו הקדושים. והעמיד תלמידים הרבה חכמים וצדיקים גדולים. ואף על פי כן מגודל העלמה וההסתרה שהיה עליו בזה העולם, על דרך "וירא אלוקים את טהור כי לגנוז, על כן גם תלמידיו המקורבים אליו לא זכו לדע ולהשיג גם מקצת מן המקצת ממנו ז"ל. עד היכן הגיע נוראות נשגבות מעלת קדושתו והשגתו ז"ל. כי אם על אחד מתלמידיו המובהקים, ומורנו הצדיק הקדוש וכו', הרב רבי נתן עליו העיד רבנו ז"ל בעצמו שהוא יודע ומשיג קצת מגדולת מעלתו, כמבואר קצת מזה במקום אחר. והנה מבואר במקום אחר. מה שהזהיר לאנשיו שהשתדלו בזה הרבה, לדבר עם אנשים אחרים, ולהודיע להם קצת משיחותיו וענייניו ומאמריו, וכדי שיתעוררו על ידי זה לעבודותו ידבח. ופעם אחת אמר ברטט ובזיע ובהתלהבות גדול ורעדה גדולה בלשון זה: והודעתם לבניך ולבניה בניך, לבניכם תודיעו מה שהיה נעשה כאן. והנה הרב רבי נתן ז"ל הפליא לעשות בזה כל ימיו, לקרב בני אדם לעבודת השם ידבח, ולהודיע להם מנוראות נשגבות מעלת קדושת רבנו ז"ל, ומעלת קדושת תורתו ושיחותיו, וכל ענייניו הקדושים. והרבה לכתוב ספרים קדושים בזה ולהדפיסם, כדי לקיים יפוצו מעיינותיו חוצה. והן הם ספרי ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי עצות, וספר עמידות, סיפורי מעשיות. והשיחות שאחר הסיפורי המעשיות, ספר חיי מוהר"ן, וספר ליקוטי הלכות על כל ארבעה חלקי שולחן ערוך, ספר ליקוטי תפילות. וכעת חיפשנו באמתחת הכתבים שלו, ומצאנו קונטרס אחד, ונקרא שמו ימי מוהרנת. ותוכן עניינו הוא מה שרשם עוד לעצמו איזה סיפורים קדושים ממה שעבר עליו בימי חייו הקדושים, ומעניין ההתקרבות. איך שזכה להתקרב אל רבנו זכר צדיק וקדוש לברכה. והמניות אשר עברו עליו בזה, ואיך שחמל עליו השם התברך וזכה לשברם. ועוד עניינים כאלה אשר על ידם התעורר המעיין לעבודת השם התברך. גם נמצא בהם איזה סיפורים ועניינים מקדושת רבנו ז"ל, אשר כאן ביותר ממה שמבוארים במקומות אחרים. ועוד עניינים יקרים וכולי. לכן אמרנו לזכות את הרבים גם בסיפורים אלה, למען ידעו דור אחרון, ויקוים בנו מקרא שכתוב, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ונדעה ונרדפה לדעת את השם, כשחר נכון מוצאו, ויבוא כגשם לנו כמלכו שורה ארץ. אמן כן יהי רצון. ימי מוהרנת ראיתי ונתון לליבי לרשום בלי נדר, וכל פעם בקיצור איזה מעשיות הנעשים עמי בכל עת יהי רצון שיהיה הכל לטובה. א. בשנת תק"מ נולדתי בקהילת קודש נמירוב ב-15 בשבת. בשנת תקנ"ב נתקשר אבי ז"ל בשידוכים שלי עם חותני הגאון הצדיק המפורסם מורנו הרב רבי דוד צבי זכר צדיק לברכה ובשנת תקנ"ג בשבת נחמו היו נישואים שלי בקהילת קודש שריגרד כי חותני ז"ל היה אז אב בית דין דשם והייתי סמוך על שולחן חותני ז"ל שני שנים ואז הייתי מתנגד גדול על החסידים מחמת שחותני היה חולק עליהם מאוד ודיבר הרבה עליהם לפניי ולפני שאח התנה ובני ביתו ואמר שכל כוונתו בדיבוריו כדי לרחק מהם. אחר כך יצאתי משאריגרד בתחילת שנת תקנ"ו, בחג הסוכות, ובאתי לקהילת קודש נמרו עם זוגתי תיכין, והייתי סמוך על שולחן אבי ונתחברתי ללמוד בחורף עם חברי ז"ל, והוא היה מגודל מקטנותו בין החסידים. והיה אצל כמה צדיקים, ודיבר עמי הרבה, והתווכח עמי שהחסידים הם יראים, ושהצדיקים המפורסמים שביניהם הם גדולים במעלה מאוד, ועובדים את השם אטבח באמת, כאשר הוא באמת. וגם שאר אנשים התווכחו עמי בזה. ובכל זה הייתי חזק בדעתי הרבה בהתנגדות מחמת ארץ הדיבורים של חותניזה על שהכניס בי הרבה. כי אף על פי שהיה צדיק וירא שמיים, אבל לא זכה לידע המאור קדושת אמיתת הצדיקים, גדולי החסידים המפורסמים, והיה חולק עליהם מאוד כנ"ל. ומחמת זה גם בכל החורף הנ"ל שהייתי בנמרוב, הייתי עדיין מתנגד להם. אחר כך מריבוי הדברים של חברי הנ"ל ושאר הנשים, הבחנתי האמת, וזכיתי לכנוס באמונת חכמים. והסכימה דעתי עם החסידים שטוב להתקרב לצדיקים המפורסמים גדולי החסידים כי הם אנשי אמת והשם עמם. ואז נמשך עליי יראה קצת ונשתנתי לטובה בכמה דברים הידועים לי. ועם כל זה עדיין הייתי טועה בדרך ולא ידעתי בין לשמאלי כי לא היה לי מנהיג קרוי. וכל מה שעבר עליי בימים אלו קצרה היריעה לספר. בית. בשנת תכסב בחודש אלול זכיתי להתקרב לאדוננו מורנו ורבנו הקדוש והנורא הרב האמת מורנו הרב רבי נחמן זכר הצדיק וקדוש לברכה והוא אחז בידי וקרבני ברחמה המרובים ונשא אותי כאשר יישא האומן את היונק ותכף אחר ראש השנה הראשון שנתקרבתי אליו שהוא ראש השנה תכסג התחיל להגילני לכתוב תורתו הקדושה אבל עדיין לא זכיתי לכתוב לפניו תורתו הקדושה עד אחר שבת חנוכה. שכתבתי לפניו כל התורה ראיתי מנורת זהב. וכך היה דרך כתיבתי לפניו. שהתורה שאמר באותו העת, כמו בשבת חנוכה, חזרה אחר כך בעת הכתיבה ואמרה לפניי פסקה פסקה. שאמרה לפניי כמה דיבורים בלשון אשכנז, ואני ישבתי לפניו וכתבתי הדברים בלשון הקודש. עד שגמרתי כתיבת כל התורה. ועל פי רוב חזרתי וכריתי אותה לפניו אחר שגמרתי כתיבתה. בעוצם ריבוי המיניות והאיסורים שהיו לי באותה השנה, שהיא שנת תכסג, אי אפשר לשער. כי כולם היו מתנגדים עליי, הן אשתי והן אבי נירו יאיר, וכל בני ביתו, וכל בית אבי זקן ויש בזה הרבה לספר מעוצם ריבוי המיניות שהיו לי בלי שיעור. בכל נשיאה ונשיאה, בכל תנועה ותנועה, ובכל עובדא ועובדא של הנהגות טובות וקדושות של רבנו זה אשר ציווה עליי. ועדיין איני יודע מהיכן קיבלתי כוח לעמוד נגד מניות כאלו אשר קשה לסובלם. ותכף באותו החורף גירש אותי אבינו רוי יאיר מעל שולחנו, והוכרחתי לאכול אצל אבי זקני, וזוגתי אכלה אצל אבינו רוי יאיר. ובכל זה יש הרבה לספר. ואף על פי כן עזרני השם יתברך והייתי בחורף הזה כמה פעמים אצל רבנו וקודם חנוכה ישבתי אצלו בערך שלושה שבועות עד אחר שבת חנוכה. אחר כך באתי אליו סמוך לראש חודש שבט ונסע רבנו ז"ל לדודו הרב וכולי מורנו הרב רבי ברוך זכר צדיק לברכה כי אז היה עדיין שלום ביניהם אחר כך נסע רבנו זל למדווידקה ואנחנו ליווינו אותו עד קהילת קודש לינץ ושם נכנס להרב מורנו הרב רב גדליה זכר צדיק לברכה וקיבלו בכבוד גדול וגם כל בני סיעתנו שבאנו עמו קיבל אותנו כולנו בכבוד גדול ושם שמענו מפיו הקדוש של רבנו זל תורה גימל בשנת תכסה גנ"ל בחוד... בראש חודש כסלו נולד בני שכנא שיחיה. באותו החורף שנה תכסה גריון נישואין של בתו מרת שר התחיה עם בעלם הורנו הב יצחקאי זיקנו יאיר בראש חודש ניסן ביום חמישי בקהילת קודש מדווידקה. ורבנו ז"ל כשנסע למדווידקה כנ"ל נתעכב שם עד אחר הנישואין. ואני בשומעי זאת בנמירוב עזרתי חלצי ונסעתי אליו למדווידקה. ובאתי אליו ז"ל ביום פורים, וישבתי אצלו בסעודת פורים. והוא ז"ל רקד הרבה באותו הפורים. גם בחנוכה באותה השנה אחר התורה רקד הרבה. גם בשמחת תורה באותה השנה רקד הרבה. וכן על נישואי ביטואנה רקד הרבה. ואמר ואח... אחר כך אני רקדתי הרבה בשנה הזאת וכולי. וכבר נרשם מעט מזה שרצה לבטל הגזירות והפונקטין. שנשמעו אז, כי על ידי המחאת כף ריקודים, המתיקים דינים וכולי. ואני זכיתי לירות אצלו שם מפורים עד אחר פסח, והייתי על החתונה הקדושה של ביתו ושמעתי שם תורה גבוה, לשמש שם אוהל בהם. אמירת התורה הזאת, התחיל רק מפסוק והוא כחתן יוצא מחופתו. בעצם ריבוי המיניות שהיה לנסיעה זו למת ותכה, אין לשער. אחר כך חזרתי משם בשלום עם רבנו ז"ל, שנסעתי עמו לשמשו בדרך. ושמעתי תורה הרבה ושיחות נפלאות מפיו הקדוש בדרך. ובאתי לביתי בשלום. ואחר כך בסמוך יצאה גם זוגתי משולחן אבי נירו יאיר, ואז פסק אבי לזון אותנו. והתחלנו לזון על שולחני בחסדי השם. באותו הקיץ ריבו המתנגדים לשון הרע בפני דודו הרע וכולי מורנו הרב רבי רב ברוך הנ"ל. עד שגם הוא התחיל לחלוק עליו. באותו הקיץ ביזה אותי רבנו זל פעם אחת בשבת אחת. ואחר כך כשבא מהדרך חזה וקרבני הרבה וכאב את בנו הרצני. ובאותה השנה תכסג הנעל בראש חודש כסלו נולד בני שכנה שיחיה. ד. בשנת תכסג בנפרד קטן, נפטרה אמי זכרונה לברכה ביום חמישי בית כסלו. אחר כך, אחר שבת חנוכה, ציווה עליי ללמוד הרבה פוסק וכולי. אחר כך, בקיץ, ציווה עליי להתחיל ללמוד קבלה. ומעשה שהיה, כך היה. שאני באתי אליו עם רבי נפתלי, ואמר לי, אני הבאתי אותך עתה, כי רציתי לומר לך הנהגה חדשה. היינו ללמוד קבלה. ורצה שיבוא אליו. ועל ידי זה סיבב השם מטבחת שבאתי אליו. ואז וכולי באותה השנה, סמוך לשבת נחמו, נפטרה בתו מרת פייגה זכרונה לברכה. בשנת טקסה בחשוון היו הנישואים של בתו מרת מרים זכרונה לברכה, שהייתה כלתו של הגאון מיבל אישציק, ורקד רבה פה ברסלב בשבת ראש חודש חשוון, שאז היה הפרשפיל. פרש פיל משמעו המילולי הוא הכנה להופעה. שפיל ד. בשנת תכסד, לפרת קטן, נפטרה עמי זיכרונה לברכה ביום חמישי בית כסלו. אחר כך, אחר שבת חנוכה, ציבה עליה ללמוד הרבה פוסק וכולי. אחר כך בקיץ ציווה עליה להתחיל ללמוד קבלה, ומעשה שהיה כך היה. שאני באתי אליו עם אבי ואמר לי, אני הבאתי אותך עתה, כי רציתי לומר לך הנהגה חדשה. היינו ללמוד קבלה, ורצה שאבוא אליו, ועל ידי זה סיבב השם מטבח עד שבאתי אליו. ואז וכו' באותה שנה, הסמוך לשבת נחמו, נפטרה בתו מרת פייגר זכרונה לברכה וכו'. בשנת תקסה בחשוון, היו הנישואין של בתו מרת מרים זכרונה לברכה, שהייתה כלתו של הגאון מוואצ'יסק ורקד רפא בו ברסלב בשבת ראש חודש חשוון שאז היה הפרשפיל הכנה לחתונה ואני זכיתי לנסוע עמו על החתונה לקהילת וואצ'יסק כאשר פקד עליי באותו העת ציווה עלי להתחיל לחשוב תורה אבל עדיין לא ציווה לכותבה ואמר שבפעם אחרת יצווה עליי גם לכתוב גם ציווה עליי ועל שר שלומנו לומר תיקון חצות גם ציווה אז עוד לכמה מאנשי שלומנו לחשוב תורה. והנה בכל העניינים האלה שהזכרתי, שעברו עליי באלו השנים הנ"ל, יש הרבה לספר אשר הספיקו המון יריות, כי יש הרבה דברים מאוד שלא הזכרתי כאן כלל, וגם מה שהזכרתי לא נכתב כי אם ברמז כטיפה מן הים. היי hey. בשנת תקסה הנ"ל, סמוך לראש חודש ניסן, נולד בנו שלמה אפרים ז"ל. ורבנו ז"ל כיבד אותי במצוות פריה אצלו. ורבנו ז"ל בעצמו היה סנדק וחיתוך. ומה שהיה נעשה אם היה התינוק הזה נשאר בחיים אי אפשר לבאר. ומעט קצת כתוב אצלנו ברמז בעלמא. ואנחנו באנו אליו תכף למחרתו, אחר יום שנולד הילד הקדוש הנ"ל. והיינו שם בשבת כל השבוע עד שנמעול. וגם אחר כך עד יום שלישי למילה. ובאותו העת שמענו ממנו תורה הרבה, שיחות נפלאות ונוראות מעניין העץ הרע, שיש כמה בחינות בעץ הרע וכולי, וכמה וכמה צריכים בכל פעם להתחזק מחדש נגדו, להכניעו וכולי, וקצת מהם נכתבו ונתפסו. ואז באותה שבת כשעמדנו לפניו, אמר לי דברי צרכות על המנהל שלי שנעקם לפניו מאוד. ואמר, המנהל שלך דומה כמו מי שטופחין לו על פניו. אחר כך ענה ואמר, שיחות חולין שלנו, כמפליג בשבח שיחות חולין שלו. איזה מהצדיקין יוכל לומר לי, איך בדברי צרכות האלו, שקוראים וורטיל, יש בו כל כוונות המילה, ולמעלה מהכוונות. ואחר כך התחיל לזרוק דיבורים מתוך פיו הקדוש, ענה ואמר, הלא יש וטפחו לו על פניו וטפח לו בסנדלו ואמרו רבותינו זכרונם לברכה סנדל ממאי אהבה משל וכולי ובא אחר וטפח לו על פניו וכולי ואחר כך התחיל לומר התורה הנדפסת בסימן סג ברית נקרא תרגום בלשון אמה נקרא בלשון תרגום אמה וכולי ומי שלא היה אז איך נתגלה התורה הזאת מדיבור הנ"ל אי אפשר לצייר לו העניין ומי שהיה אז ראה בעיניו גדולת הבורא יתברך וגדולת התורה הקדושה וגדולת הצדיקים האמיתיים איך כל שיחתם ותנועותם תורה גדולה וגבוהה מאוד שראינו בעינינו שבדיבור בעלמא שקוראים ורטיל שאמר על המנהל שלי היה כלול בו תורה גבוהה ונסתרה כזאת שכלול בכל כל סוד כוונות המילה ויותר מזה כאשר אמר בעצמו ובאמת גם התורה הנוראה שגילה אחר כך על זה גם כן אין מי שישיג אותה היטב, כי היא גבוה מאוד כדרכו. ובפרט שזאת התורה לא בערה היטב, רק ברמז בעלמא, כמבואר למעיין שם. בכל ימי חייו הקדושים היינו רגילים תמיד לומר, אשרי עבדיך ואשרי אנשיך עומדים לפניך, השומעים את חוכמתך. אשרינו שזכינו לזה, זה חלקנו מכל עמלנו. ו. בקיץ טקסה נסע פתאום לשאריגרד, בין פסח לעצרת, והנסיעה הזאת הייתה פליאה גדולה ונשגבה, כי לא היה בה שום טעם על פי פשוט, וכבר מבואר קצת בסיפורי נסיעותיו הקדושים מעניין נסיעתו הזאת. ז. בשנת טקסה הנ"ל ציווה להילקט מנתורותיו העצות והעובדה שיוצא מכל תורה ותורה, ובתחילה כתבתי קצת מעניין זה, ולא הוטב בעיניו. ואחר כך הבנתי כוונתו, וחזרתי וכתבתי, והוטב בעיניו. והוא הספר קיצור ליקוטי מוהר"ן. כשקרא בו נענע בראשו, ואמר בזו הלשון, פתק נאה. והבנתי שהוטבו מאוד בעיניו הדברים הנאמרים שם. והיה חושף מאוד שנזכה לקיימם באמת, אשרי שיוחז בהם. ח. בחורף תכסה ציווה עליי לנסוע לחותני לקהילת קודש מעלוב, לבקש מאיתו שייתן לי איזה רבנות באיזה עיר וכו', וברוך השם שניצלתי מזה. ט. <תיווה> בכל אופנת תכסה הנ"ל, ציווה עליי לחזור ולהעתיק כסדר כל התורות שלו שהיו כתובים אצלי בקונטרסים מפוזרים, כמו שנכתבו בעת כתיבתם אחר אמירת התורה מיד. וציווה עליי לחזור ולהעתיקם שיהיו נכתבים כסדר, שיהיו ראויים לכורחם. וכן עשיתי. ותקתים כסדר על נייר טוב ודיו יפה. ורבי נפתלי קרא לפניי מילה במילה מהקונטרסים הנ"ל, ואני כתבתי על הספר. ונמשך כמו רבע שנה, עד אחר פסח סמוך לשבועות. ואף על פי כן, בכל אותו העת, לא גילה דעתו שרוצה להדפיסם ולגלותם בעולם. כי בכל הטעם הייתי נהיה דרכו להזהיר הרבה לבלי לגלות תורתו או לזרים, אשר אינם אנשי שלומנו. וגילה קצת טעמים על זה. והיינו נזהרים בזה מאוד, להסתיר ולהעלים מאוד הקונטסים שנכתבו. ובאותו העת, בין פסח לעצרת, הייתי כמה פעמים אצלו מנמרו. והוא הראה בעצמו כאילו הוא מקפיד על אשר באים אליו בתמידות כל כך. והיה לנו מזה מניעות ואיסורים בכל פעם שרצינו לבוא אליו, פן יקפיד עלינו. וכבר לא השגחנו על שום מניעות מביתנו ומניעות מחמת ממון, רק זה עמד לנו במוחנו למניעה. שנדמה לנו שהוא יקפיד כשנבוא אליו מחמת שזה סמוך היינו אצלו. ואף על פי כן, גודל עוצם חשקנו, ליהנות מזיו השכינה בכל פעם, לזכות לעמוד לפני הדרת קדושתו, התגבר על המניעה. וזכינו לבוא אליו בכל פעם. ואחר שבועות שנת אקסה הנ"ל, בערך שמונה ימים, שהייתי אצלו בשבועות הנ"ל. נתעורר לי רצון לנסוע אליו. כי היה צר לי מאוד מעניין דרכי עבודת השם, אבל היה קשה עליי מאוד לבוא אליו מחמת מניות הנ"ל. ואז היה קשה וכבד עליי מאוד מאוד לשבר המנייה הנ"ל, שלא הקפיד עליי כנ"ל. כי לא ידעתי איך אשא פניי לכנוס לפניו לבקשו שיקרבני לה' יתבהך, אחר שזה סמוך הייתי אצלו. אבל אף על פי כן היה חשקי ורצוני חזק מאוד לנסוע אליו. וריחם עלי השם התברך בהחמיו העצומים, ושלח בדעתי עצה. כשאסע לברסלב בשביל לכרוך הספר שנעשה מהקונטרסים הנ"ל, שחזרתי והעתקתי כסדר, כנ"ל, כי כבר נגמרו, כנ"ל. והוא ז"ל ציווה עלי בעצמו שלא לכורחם בנמרוב, מפני המתנגדים הרבים שהיו שם. כי אז היינו נזהרים מאוד שלא לגלות תורתו לחוץ כלל, כנ"ל. על כן ציווה עלי מעצמו לכורחם בברסלב די וכבר היה בדעתי קודם שבועות לאביאם לכאן, לברסלב, לכורחם, אך לא הסתה ים מילתא מן השמיים. ועתה, אחר שבועות שהייתי רוצה לבוא לפניו, אך היה לי מניע הנ"ל, היה לי לשלל עצה הנ"ל, שהזכירני השם ברחמיו לנסוע בשביל כריכת הספר הנ"ל. וזה יהיה לי תירוץ לפניו שבשביל זה באתי, ואגב אוכל לדבר עמו אם אזכה. וכן עשיתי, ונסעתי תכף ומיד לברסלב ביום הנ"ל. ובאתי ביום שישי בבוקר, ויראתי לכנוס אליו ולהתראות לפניו מחמת בושה כנ"ל, ואחר כך ראה אותי מידי עוברו מחדרו לביתו הגדול, ושאל אותי בדרך הילוכו, על מה באת? השבתי לו לקרוך הספר, ושאל, וכי בשביל זה הוכרחת לבוא בכוונה? ונעלמתי, ולא השבתי לו דבר מחמת אימה. אחר כך היה בדעתי ללך מיד לאומן העוסק בגריכת הספרים, וליישב שם אצלו כל היום. כי ידעתי רצון רבנו ז"ל שלא להניח הספר אצל האומן, אפילו פה בברסלב. אף על פי שגם האומן הכורך היה מאנשי שלומנו, אבל אז הקפיד רבנו מאוד לשמוע קונטרסים שלא ייגע באמזר. והיה בדעתי ליישב אצל האומן הכורך כל היום, לבלי להתראות פניי לפני רבנו עד שבת. אבל טובו ורחמיו של רבנו ז"ל שהיו בלי שיעור, והשמאל היה דוחה מעט ובימין מקרב הרבה, וגם התחייה וההתרחקות היה בעצמו התקרבות נפלאה למי שחפץ וחשק באמת. וגם עדיין הוא נוהג כך, וברחמיו הנפלאים שלח פתאום אצלי איש אחד מאנשי שלומנו לבית הכורך הנ"ל, ואמר שרבנו ז"ל ציווה שאני אלך אליו והוא, היינו השליח הנ"ל, יושב במקומי כאן אצל הכורך. ותכף רצתי אליו ז"ל, והיה בחדרו הקטן שהיה לו כנגד בית המדרש מן הצד. ובאתי אליו בחדרו הנ"ל, והוא שכב על מיטתו. ואז קירבני בהחמיו הרבה, ודיבר עמי הרבה מאוד, וניחם אותי, ושימח אותי, וחיזק אותי הרבה מאוד מאוד בדבריו הקדושים והטהורים, הערבים והנעימים, המתוקים מדבש ונופת צופים. ודיבר עם מערבה ולא ישן כלל, ועמד ממיטתו ונכנס לביתו הגדול. ואז היה העת שהתחיל לגלות סוד הנפלא והעצום של עשרה קפיטל תהילים, לאומרם ביום שקרא לאדם חסר שלום מקרה לילה רחמנא יצלן, כנדפס בספריו הקדושים. כי באותו העת קודם שבאתי אליו אמר התורה הזאת הנדפסת בספר הראשון סימן ראש ה, המתחילת תיקון למקרה לילה לומר עשרה קפיטל תהילים וכולי. ואני לא הייתי אצלו בשעה שאמרה. אחר כך ביום שישי הנ"ל, גילה לי חתנו רבי יוסקה ז"ל מעט מהתורה הנ"ל כפי הבנתו. ואחר כך דיברתי עם אוזן בעצמו מזה, וביאל לי הדבר קצת. וכתבתי העניין מיד כמו שנדפס עתה בסימן הנ"ל. ואז לא גילה עדיין הכפית תהילים בפרטיות איזה כפית לך צריכים לומר. רק שאמר שהיה ראוי לברר איזה עשרה כפית הם כנגד עשרה מיני נגינה. אך כל עשרה ועשרה קפיטלך שבתהילים כלולים מבחינת עשרה מיני נגינה. אך אחר כך אחר כמה שנים שהתחיל לגלות מעניין התיקון הנ"ל, אחר שבא מלבוב, חזר ודיבר מעניין העשרה קפיטל תהילים הנ"ל, ואז גילה בפרטיות איזה קפיטלך תהילים צריכים לומר, כנתפס נדפס בליקוד את עניין הבסופו בסימן צדיק ב' שם. וכמדומה שכבר מבואר מסיפור זה מעט במקום אחר. בכל אותו יום שישי ישב רבנו ז"ל בבית עם העולם, וגם אני הייתי עומד לפניו, ודיבר עמנו הרבה, ולא הלך למרחץ עד סמוך לפנות היום, מה שדרכו היה תמיד ללכת למרחץ ביום שישי, תכף סמוך אחר חצות. ואחר כך ענה ואמר, כמה קשה להיות מפורסם להנהיג העולם. כלומר, כמה ייסורים הוא סובל שהכל מונח עליו, וצריך לשאת בדעתו הרבה מאוד כי הלא זה הדבר שעוסקין אתה לקרוך הספר הנ"ל נדמה לכם שאין נחשב לכלום עניין כריכה הזאת אבל באמת כמה וכמה עולמות תלוין בזה בכריכת הספר הזה וכוונתו הייתה שהוא צריך לשאת הכל על ראשו כנ"ל ואז הבנו מהרחוק כמה גדול ועצום ונשגב כל עסק ועסק מעסקי הספרים והעניינים שלו, שאפילו בקריחת הספר תלויים כמה וכמה עולמות. אחר כך הלך למרחץ ולמקווה, והייתי שם בשבת קודש, ובכל השבוע עד יום חמישי, כי נתעצל הכורך הנ"ל ולא גמר הכריכה עד יום הנ"ל שאחר שבת הנ"ל. ובכל ימי השבוע הזאת דיבר עמי הרבה מאוד, וכל דבריו היו לחזק אותי הרבה בשמחה. ואמר לי, אפילו החולה המוטל על ארז דווי מחזקין אותו הרבה ואומרים לו שלא יפול בדעתו ויחזק עצמו בכל עוז וכן באמת חוזר ושב החולה לאיתנו ובריאותו על שמחזק את עצמו ומבריא את עצמו ואינו נמשך אחר עצלות וכבדות חוליו כי על ידי זריזותו והתחזקותו חוזר לבריאותו באמת כדברים האלה וכיוצא בהם דיבר עמי הרבה מעניין התחזקות להיות בשמחה בכל מה דאפשר גם דיבר עמי אז באותו העת וסיפר לי מגודל צערו ואיסוריו בלי שיעור. ועוצם הצער והאיסורים שיש לו מהילדה של בתו תכי, שהייתה אז חולה ביותר, בחול יעדמת או בעבועות, ואמר שהוא מרגיש בליבו כל גניחה או גניחה של התינוק, ושהוא מרוצה הלוואי והיה לו חול יעדמת או הבעבועות בשביל התינוק. ואמר שהוא דרכי השם שאי אפשר להבין. היינו שיש דרכי השם שאי אפשר להבינם, שהם מבחינת צדיק וטוב לו, רשע ורע, צדיק וטוב לו, צדיק ורע וכו'. אשר השבוע דיבר מזה בהתורה וביום הכיפורים, הנתפס בסימן נ"ו ואין שם, ואמר שהאיסורים שלו הם מבחינת דרכי השם. וסיפר אז מעניין מה שמובא בשבחי, בשבחי הרי ז"ל, שפעם אחת הפציר אותו הרבה הרב רבי חיים ויטל ז"ל, שיגלה לו סוד אחד, ולא רצה הרי כי אמר שהוא סכנה גדולה לפניו, והפציר אותו הרב רבי או חיים ויטל הרבה, ומחמת זה היה מוכרח לגלותו, כי אמר שלא בא לעולם כי אם לתקן נשמת הרב רבי חיים ויטל זל. נמצא, כשהרב רבי חיים ויטל הפציר אותו, היה מוכרח באמת לגלות הסוד לפניו. ואחר כך, תכף כשגילה זה הסוד, נעשה בנו חולה, ונפטר מחמת זרח מנא לצלן. ואיך אפשר להבין זאת? כי הלא היה מוכרח לגלות אסוד לפניו מחמת הפצעת רב חיים ויטל כנ"ל, ואף על פי כנענש על זה. אך זה הוא בחינת דרכי השם שאי אפשר להבינם. וסיפר אז כל זה לעניין ייסוריו מבנה ויוצא חלציו, שכל ייסוריו הם מחמתנו, מחמת שעוסק לקרב אותנו לשם ידבח. והלא כוונתו באמת לשמיים, ובוודאי רצון השם ידבח באמת שיעסוק בתיקוננו לקרבנו אליו ידבח. כי זה עיקר כבוד השם נדבך ורצונו. ואף על פי כן יש לו איסורים ועונשים כאלה מחמת זה די כך. אך זהו דרכי השם שאי אפשר להבינם כלל בשום אופן. ואמר אז שזה יודע על עצמו זכות, שגם כשבאים לפניו ומספרים לו צער מתינוק אחר, שנכלא חס ושלום כדי שיתפלל עליו, יש לו גם כן צער ואיסורים כאלה ממש, כמו מה שיש לו מנכדו הנ"ל. שמרגיש כל גניחה וגניחה של התינוק, שקוראין קרחץ בלבו כנ"ל. גם כשאחד נפרד, חס ושלום, מחבורת הקשרים המקורבים אליו, יש לו גם כן כל צער נ"ל. והזכיר אז אחד מחברינו שנפרד ממנו, והפליג מאוד מגודל הצער והעשורים שיש לו מזה. אחר כך ביום חמישי נגמר כריכת הספר. ולקחתי הספר מבית האומן, ובאתי עם הספר לפניו. ועמדתי לפניו. ענה ואמר, עדיין אין אתה בשמחה? ברבות הזמנים תדע גדולתי. וגילה לי אז מעניין הספר הנורא שלו שנשרף אחר כך וכו' וכו'. במקום אחר מעניין הספר הזה, אפס כסה המעשה תראה וכו'. י. בשנת אכסב, אחר יום טוב נולד לי בן, וקראתי שמו מאיר ז"ל. רציתי לנסוע אליו, נתעכבתי עד אחר המילה. אחר כך באתי אל אבזל, ואז היה פעם הראשון שזכיתי שהראה לי ספרו הנורא שנשרף אחר כך. וקראי מכמה פרקים שם, ונבהלתי מאוד, אף על פי שלא הבנתי כלל. סמוך לחנוכה נתעכבתי שם כמו שלושה שבועות. ואז גמרתי לפניו כתיבת כל ספר א' בית הראשון. והתחלתי בו בקיץ תחשג. גם בשנת תכסד כתבתי קצת, אך עיקרו נכתב בשנת תכסב הנ"ל. בשנת תכסב הנ"ל רקד רבנו ז"ל אחר התורה ויהי הם עריקים שקיהם. בשנה הנ"ל, לאחר כל הימים טובים בסמוך בתחילת החורף, ציווה עלי להתחיל לכתוב מה שאני מחדש וכן עשיתי. אחר פסח שלח אותי לרבי יהושע מזורין עליו השלום עם קוויטל. כתוב בו השמות הקדושים בכתב ידו הקדושה ליתן לו. כי רבי יהושע הנ"ל היה חולה. ורבינו ז"ל אמר שימות, וצריכים לעשות לו טובה בעולם הבא. על כן שלח אותי עם קוויטל הנ"ל, ונסעתי אליו ומסרתי לו הכתב הנ"ל ופקודת רבינו ז"ל, שייקח בדעתו ומוחו השמות האלו שהיו כתובים שם. כי כאשר יקבלם בדעתו ומוחו שהם הנשמה, כי הנשמה היא שבמוח, כמו שמבואה בספריו הקדושים, יהיה טובה גדולה לפניו. גם אמר לי שעצבה לו, שיחשוב את רבנו בדעתו בכל יום עד שיסתלק. וכן עשיתי. ואמר לי רבנו ז"ל שזיכה אותי במצווה בשליחות הזאת לרבי יהושע הנ"ל. גם באותו החורף בשנת אקצב הנ"ל, זכיתי לכתוב לפניו הספר הנשרף הנ"ל. ואחר כך, אחר פסח, אמר לי, זיכיתי אותך במצווה במה שכתבת הספר הנ"ל. ואמר לי, הספר שלך כבר התחיל לעשות איזה עשייה בעולם. אך הזהיר אותי הרבה להתפלל על התינוק שלו, שהוא הילד שלמה אפרים ז"ל. ואמר שגם לאיש שמסר בידו הספר הנ"ל, צבעה והזהיר למען השם שהתפלל על התינוק הנ"ל. כי ידע שיקחו עצמם על התינוק הנ"ל. ובהבנותינו הרבים לא העילו תפילותינו. ונפטר הילד אחר שבועות באותו הקיץ. ובעניין זה יש מעשיות הרבה. ומעט דמעט יתבערו במקום אחר. המקום ינחם אותו ואותנו וכלל ישראל מצרה ושבר הגדול הזה שהיה בעולם כאשר אמר בפירוש, וינחם אותנו בכפליים, ויביא לנו משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. אמר מעתיק, ראיתי להעתיק מה שמצאתי באמתחת הכתבים וזה לשונו. סמוך לפטירת הילד הקדוש והנורא של אדוננו מורנו ורבינו ז"ל. היינו אצלו על העלייה שהיה על ביתו, וסיפר עמנו מעניין גודל צערו וייסוריו הגדולים והעצומים שיש לו מכל צד ומצידי צדדים. וסיפר קצת בעניין זה שיש לו ייסורים רבים וגדולים מאוד מבפנים ומבחוץ. דהיינו שהוא עצמו יש לו ייסורים גדולים ועצומים, כי יש לו חולת, קשה וכאב גדול וייסורים גדולים בגוף וגם בתוך וכו'. וכן מבחוץ היו לו איסורים עצומים, מעוצם המחלוקת הגדול שהיה עליו כל ימיו, חינם על לא דבר. ויכפרו עליו דברים אשר לא כן, אשר בדו מלבם, אשר לא עלו על ליבו ודעתו כלל. וחוץ שאר האיסורים מכל הצדדים שהיו לו בכל עת, כי היה מלא איסורים. ובתוך דבריו ענה ואמר, מה אתם יודעים, מה גדול ועצום השבר הזה שהיה בעולם, עניין הסתלקות הילד הנ"ל. כל לבבין נשבר וניתק ממקומו. והתחילו הדמעות הקדושים לרד על חייו. ותכף ומיד ברחנו מלפניו מעוצם הבושה שנפל עלינו, על שראינו בחייתו בפנינו. ונדמה לנו כאילו נהפך כל העולם ונחרב. אחר כך ביום שאחריו, יום שישי ערב שבת קודש, אמר לנו שאלמלא לא ירדנו תכף, היה מספר לנו דבר יפה מאוד. ואמר ביום שישי שאחריו תורה נפלאה, גם באותו העת אמר התורה על הפסוק מבכי נהרות חיבש, שקודם שהוא מגלה תורה הוא בוכה תמיד וכולי, ואחר כך נראה שחסר סיום השיחה הזאת. עוד מצאתי כתוב שם וזה לשונו, שנת תכסב, יום ראשון, ה' מנחם אב. שמענו מפיו הקדוש כל סדר ביאת הגואל צדק מרב ימינו. ואמר שכבר היה מוכן שיבוא בעוד איזה שנים, וידע באיזה שנה ובאיזה חודש ובאיזה יום יבוא. אך עכשיו בוודאי לא יבוא באותו הזמן. וכפי המובן מדבריו היה שהעיכוב היה מחמת שנפטר אצלו בנו הקטן שלמה אפרים זכר צדיק לברכה. גם מקודם סיפר עם מסמוך אחר פטירת הילד הנ"ל, ואמר גם כן עניין שכבר היה מוכן שיבוא בערך קצת שנים וכולי. וידע באיזה חודש וכו', אך עכשיו בוודאי לא יבוא אז. עוד מצאתי כתוב וזה לשונו. <עד> ביום ראשון הסמוך נסע מפה לאוקראינה, והיינו מלווין אותו עד שיצא מלדזין, <עד> ושם, כשיצא מלדזין, ישבנו על הגלה שלו. ואז, בדרך הנסיעה, גילה לנו סוד הנכתב כאן, דברים אשר נשמעו בעולם וכו'. היינו, כל סדר ביאת הגואל צדק הנ"ל, ונכתב שם העניין ברמיזה בעלמא ובדרך נוטריקון וראשי תיבות. הוא מזהיר מאוד שלא להעתיק זה הקונטרס הנקרא מגילת סתרים, ומכל שכן שלא להדפיסו. אף על פי שנכתב ברמז, גם זה חלילה לגלות וכו'. וסיים, והרבה נשכח מיד ולא נכתב כלל. כי סיפור עניין זה שהה בערך שני שעות, וציבה שלא לדבר מזה, ולכתוב ברמז, ותכף נשכח הרוב, כי לא נכתב מיד. אחר כך כתוב שם מה ששמעו עוד הפעם בעניין זה ביום שישי ערב שבת קודש, חטא מנחם אב, שנת טקסת, וסיים שם. אחר שסיפר פעם הראשון עניין הנ"ל, אחר כך באה עלינו שמחה גדולה מאוד, והוא ז"ל נסע לדרכו. אחר כך כשבא לביתו דיברנו עמו שהיה לנו שמחה גדולה אז ואמר שגם הוא נעשה שמח מאוד אחר הסיפור הנ"ל. ואמרתי לו אמת שטוב ויפה הדבר מאוד, אך מתי יהיה זאת? ענה ואמר אבל הסיפור בעצמו מזה הוא דבר גדול מאוד. כשבא עניין זה לתוך שיחה בזה העולם מה שהיה גנוז בחדרי חדרים זה בעצמו הוא דבר גדול מאוד אשרינו שזכינו לשמוע דיבורים גנוזים כאלה, אשר לא נשמעו מעולם. עד כאן העתקתי מכתיבת יד הנ"ל. ואחר הסתלקותו הקדושה של הרב רבינתן ז"ל, בימים לא כביר נגנבו ונאבדו הכתבים הקדושים של מגילת סתרים הנ"ל. ועדיין לא נודע מקומם איו, וחבל על דאבדין וכו'. בשנת תקסב הנעל, אחר שנפטר התינוק הנעל, נסע לדרך למת ותקה, בסביבותיה, ושם התחיל לספר מעשה שונה שבסיפורי מעשיות. וכשבא מהדרך הייתי אצלו, וחזר וסיפר לפנינו אותה מעשה. ואמר בדרך סיפרתי מעשה וכו'. ואז אמר הנה אתחיל לספר מעשיות וכו', כי נדפס שם בספר סיפורי מעשיות. י"ב בשנת אכסאז, אחר שהתחיל בסוף שנת אכסב לספר סיפורי מעשיות כנ"ל, אז אמר בראש השנה פתח רבי שמעון, ואמר עת לעשות להשם וכו', ושם מדבר מסיפורי מעשיות שעל ידי זה מעוררים מהשינה. גם שם מדבר מעניין השירות שצריכים הצדיקים להתבוננות וכו'. ומבואר שם שהשירות הוא בשלוש בחינות, שצריכים להשליש מאותיו שליש בקרקע וכו'. ואז שלח למז'יבוש וקנה חנויות שם וכו'. י"ג <גימאל> ביום הכיפורים בשנת טקסאז, הנ"ל, בשעת אמירת כל נדרה, אחר שהתחיל השליח ציבור הפזמונים והסליחות שאחרא תפילת שמונה היה שריפה גדולה פה קהילת קודש ברסלב, ונשרפו כמה וכמה בתים גדולים, והיה רעש גדול מאוד, ונתבלבל התפילה. כי כולם ברחו למלאת נפשם וביתם. אבל ביתו של רבנו ז"ל לא נשרף אז באותה שרפה. חג גמר השרפה באותו הלילה של יום הכיפורים היה פחד ורעש גדול מבני חיל שבאו לבית המדרש שלנו, והיכו כמה אנשים בבית המדרש ובחוץ, עקה ופצוע, שילכו להשקיט האש ולכבות האש הנשאר. והיה לנו צער ופחד גדול. אחר כך מוצאי יום הכיפורים אמר רבנו ז"ל שרבי שמואל יצחק הודיע לו השרפה וכו'. שמואל יצחק גימטרי השרפה כנרשם במקום אחר. ואז סיפר שרצה לעשות עובדה באותו יום הכיפורים דהיינו לבקש מהשם נדבך וכו'. והיה לו כמה טענות על זה שאם היה כותבן היו נכתבים על כמה גיליונות נייר גדולים. אך נתבלבל הדבר על ידי השרפה. אחר יום הכיפורים נסעתי לביתי לנמירו, ותכף באותו יום נסעתי למאלוב. ואז התחיל טלטולי למאלוב, כי זוגתי נסע מקודם ראש השנה למאלוב לבית אביה ואמה. כי השם יתברך סיבב סיבות, כי בעת שנתקרבתי לרבנו ז"ל, היה חותני עדיין אב בדין בקהילת קודש קרמניץ וסביבותיה. ואחר שלוש או ארבע שנים נתקבל רב גם בקהילת קודש מאלוב. ואז נשאה זוגתי בסוף שנת תכסיו למעלוב עם בניי שיחיו, ואני נשאתי אחר יום הכיפורים לשם. ומאת השם הייתה שחותני לא היה אז בביתו במעלוב, כי היה אז בקהילת קרמניץ, כי היה לו התמנות ורבנות בשני הקהילות הנ"ל, בקרמניץ וסביבותיה ובמעלוב. ואז היה בקרמניץ, והיה בדעתנו שיבוא על ראש השנה לביתו. ואז הייתה חוזרת זוגתי לנמרוב, קודם סוכות או אחר כך. ואני נסעתי למלוב על סוכות, והיה בדעתי לשוב עם זוגתי ובניי שיכיו לקהילת קודש נמרוב אחר סוכות. ומאחר שנתעכב חותני בקרמניץ כנ"ל, נתעכבנו שם במלוב, והיינו מצפים עליו מיום ליום, ועל ידי זה נתעכבנו שם הרבה. ועל ידי זה נתגלגל הדבר שנתעכבנו במעלוב קרוב לשני שנים, כאשר יבואר לקמן. בכל יל השתי שנים לא הייתי רגיל להיות לפני רבנו ז"ל, כאשר בשנים הקודמים, חמד שהייתי ברחוק מקום מאיתו, ולא באתי אליו כי אם בזמנים הידועים לנו שהזהיר אותנו לבוא אליו, שמראש השנה ושבועות ושבת חנוכה. אבל מקודם, כשהייתי בנמירוב רוב, הייתי רגיל להיות אצלו הרבה, גם בכל השתי שנים הנ"ל. גם בכל השתי שנים הנ"ל היה גם רבנו ז"ל נע ונד בהדרך והנשיאה של נבריץ' וכו', ובקהילת קודש למברג, כאשר מבואר לקמן. ובבואי למעלוב התחילו עליה מחדש מניות רבה מלנסוע לרבנו ז"ל. כי כבר מבואר לעיל קצת שאלה מניות ואיסורים רבה לאין קץ, בתחילת התקרבותי אליו, אשר אי אפשר להבין כלל איך זכיתי לשברם. וכל השומעם תצלן לאוזניו. ולא בערתי חלק אלף מהם. אך עיקר הגודל האיסורים והמניות לא נטמעמעו הרבה. כי השם ידבח זיכני ששיברתים במהירות מגודל חוזקי שהיה, שיהיה איך שיהיה, אהיה מקורב אליו ז"ל ויעבור על אימה. ותכף גירש אותי אבי מביתו. ועל ידי זה זוגתי אחר כך במשך חצי שנה, לרדת גם כן משולחן אבינו ראוי העיר. והיינו ניזונים על שולחננו. וכשראה אבי ובני ביתנו שאי אפשר להטות דעתי בשום אופן, נסתלקו ממני. וגם זוגתי, אף על פי שלא הייתה דעתה אז מסכמת כלל על נסיעתי לרבנו ז"ל, הוכרחה גם כן בעל כורחה לבטל דעתה. כי ידעה והבינה שאי אפשר למנוע אותי מרבנו ז"ל בשום אופן בעולם. וכל מה שעבר בזה אי אפשר לספר. אך עיקר תוקף האיסורים והמניות לא נתמהמהו הרבה. אם אמנם בוודאי גם אחר כך היו לי איסורים ומניות הרבה, כמעט בכל נסיעה ונסיעה, אך אף על פי כן היו איסורים ומניות שאפשר לסובלן, מאחר שכבר הייתי ניזון על שולחני, וכל איש שורר בביתו, והייתי נוסע בכל עת שרציתי, כל שלושה או ארבעה שבועות או פחות, ולפעמים ישבתי אצלו איזה זמן. ובכל פעם שמעתי דברי אלוקים חיים, תורות ושיחות ומעשיות נפלאות ונוראות אשר לא נשמעו מעולם. אשר החיה אותי ואת כל השומעים מפי ומפי כתבי לדורי דורות, לעולמי עד ולנצח נצחים. הלא הם כתובים על ספרנו. החפץ באמת יראה בעיניו ובליבו יבין וישוב לשם מטבח על ידם. ויבין וישכיל אפס קצה מה שזיכני השם יטבח בימים מהם לשמוע מפיו הקדוש והנורא. דברים שכיסה עתיק יומין, דברים שלושמעתן אוזן מעולם וכולי. וכל זה נמשך בערך ארבע שנים. אחר כך בשנת טקסאז הנ"ל, שהתחיל גלותי וטלטולי למעלו, חזרו ונתחדשו עליי מחדש לגמרי כל המניות יותר מבתחילה. רק שבאופן אחד היו קלים מבתחילה, מחמת שהייתי כבר חזק בדעתי מאוד מאוד בלי שיעור. כי כבר זכיתי לשמוע מה ששמעתי, ולטעום מצוף דבש המרב הנמיינים והקדושים. ועל זה היה לי הכוח לשבר המיניות, כי זה כלל אצלנו, שעיקר כל המיניות הן רק מיניות המוח וכו'. כמובן בספרים בכמה מקומות אין שם. וכל מה שעבר על היעז במעלוב אי אפשר לספר, אך בקיצור אספר קצת. הנה אחר יום הכיפורים נסעתי למעלוב, כנ"ל. ובאתי לשם ביום חמישי, גדוד ג' תשרה. ו... ולא מצאתי חותני בביתו, כי לא היה בקרמניץ כנ"ל. וחותני לא היה ש... מתנגד... מקסימום, מקסימום, גם... הנה אחר יום הכיפורים נסעתי למעלוב, כנ"ל. ובאתי לשם ביום חמישיוד ג' תשרה, ולא מצאתי חותני בביתו, כי היה בקרמניץ, כנ"ל. וחותני היה חשוב ויקר שם מאוד מאוד בתכלית החשיבות. וגם מכבר היה מתנגד גדול על כל החסידים, אפילו על גדולי המפורסמים. ואשתו וכל בני ביתו כולם היו מתנגדים. והיה באמת צדיק ובעל מעשים טובים. אך היה שקוע בדעתו דברי בעלי המחלוקת מכבר שחלקו על גדולי החסידים כמפורסם ומחמת זה היה חזק בעניין ההתנגדות מאוד וכן כל בני ביתו וגם אשתו בכלל ובפרט עתה שעלה לגדולה יותר בוודאי היו לי איסורים יותר כי כולם היה ליבם חלוק עמי אבל זאת ידעו שאין בידם למנוע אותי בשום אופן כי ידעו שאני חזק בדעתי בלי שיעור כנ"ל והנה הייתי שם במאלוב בכל ימי הסוכות ואחר סוכות היינו מצפים בכל יום שיבוא חותני ולא בא כי נתעכב שם בקרמניץ בעסק דבר מצווה שנזדמן לו שם ולא היה אפשר לנו לחזור לביתנו קודם שיבוא כי זוגתי לא ראתה אותו כמה זמנים ונמשך הדבר עד חנוכה ועדיין לא בא ואני הייתי עצור במלוב ולא זכיתי לראות פני קודשו של רבנו ז"ל מאחר יום הכיפורים עד הנה והיו לי איסורים עצומים מזה בלי שיעור כי בכל השנים שעברו הייתי רגיל במשך זמן כזה להיות אצלו ז"ל כמה פעמים, ושמעתי מה ששמעתי וכו'. מגודל צערי כתבתי אגרות לרבנו ז"ל מגודל הייסורים והמניות שיש לי מאוד כנ"ל. ובתוך אותו הזמן בין הימים הנוראים לחנוכה שהייתי במאלוב כנ"ל, באותו הזמן נולד בן זכר לרבנו ז"ל בשבת קודש, ונקרא שמו בישראל יעקב ז"ל. ומחמת עיכובי במלוב, לא זכיתי להיות אפילו על הברית מילה. ובשבוע של הברית מילה נשמע מפיר רבנו ז"ל, העניין הנורא של האלפים, לחלקם למאות, שעל ידי זה יכולים להחיות מתים וכו', כנדפס בליקוטים שאחרי הסיפורים עשיות. והבן נפלאות השם מנוראותיו עד אין קץ. וכל זה אמר בעת שהביא לו הבלייזר דיין דגים בלילה לצורך סעודת הברית מילה. שבא בשמחה ואמר כל עניין הנורא הנ"ל. ואני, בעוונותיי הרבים, לא זכיתי להיות בכל זה. אך כתבו לי על הדואר בכל עת מה שעבר כאן. והנה נתעכבתי שם עד ימי חנוכה הנ"ל. ושבת חנוכה היה אצלנו מהזמנים הקבועים לבוא אליו, כפי פקודתו, כמבואה במקום אחר. והתחלתי לחשוף ולהתגעגע לנסוע לברסלב על שבת חנוכה. אך רבו המניות בלי שיעור. בפרט, אולי בתוך כך יבוא חותני בעת שיהיה בברסלב, כי הם מצפים בכל יום שיבוא כנ"ל. ואם יבוא ולא ימצאני שם, בוודאי יכריע פה מאוד. וגם חמותי וזוגתי כולם היה להם לכהיון שיניים, שנעשה בעת כזאת לברסלב, אחרי שכל גדולי חשובי קהילה כזאת באים בכל יום לשחרר פניהם, ומצפים בתשוקה גדולה לביאתו, והוא יקר ומפורסם כל כך. ובין היום ומחר יבוא, ואני אעשה בתוך כך לרבנו ז"ל, אשר גם בלא זהו על אפם וחמתם מכל שכנתם. בוודאי אלו יסורים מנשיאה זאת הרבה מאוד. אך השם יטבח בהחמיו בלי שיעור חיזק את לבבי, והתגברתי על כל המניות, ונסעתי לברסלב, והשם יטבח חזרני, כי בתחילה לא היה לי על הוצאות ולא עגלה. אבל הבעל יתעיה מסייעין לו, ומי שרוצה באמת בחשק חזק כראוי, נתבטלין אמניות וכו'. ואזרני השם מטבח והזמין לי עגלה והוצאות הדרך, ובאתי לרבנו ז"ל אור ליום שישי ערב שבת קודש ראש חודש טבת, שהוא מימי חנוכה, וזכיתי לדבר מיד עם רבנו ז"ל, אף על פי שכבר היה שוכב על מיטתו. וסיפר לי מיד מעניין המעשה שעבר עליו באלו הימים, שנמצא איש רע ובלי על. שבדה עליו דבר כזה שאין לדעת סובלתו, והיה לו איסורים רבים מזה, ואמר שנדמה לו שמעולם לא היו לו איסורים כאלה וכולי, והתבאר במקום אחר.